an den urrian onartua izan zen legea eta urtarrilaren lehenean sartu da indarrean. Prozedura berriak auzibidea errestu eta auzitegiak arintzeko sedea du. Hirurogeita ama bostean onartu zen onezonean egin dibortzioa, erran nahi baita bipertsonen adostasunarekin egina. Horeingo aldaketa epaile baten aitzinetik pasa ordez, dibortzioa notario baten aitzinean izenpetzea da, bakoitza bere abokatuaren presentziarekin. Prozedura errestu lezake beraz horrek, dibortzioen erdia baino gehiago, onezonean eginak baitira bien adostasunarekin. Beste arazo batzu sortzen ditu aldiz horrek, dibortzio komplikatuagoetan eta honez honekoen artean diferentzia oraindik gehiago hemen datzen baitu. Adostasunez dibortziatuz, prozedura bi hilabete pasakoa zen orain arte. Orain hori, bi aste hilabetetara txipitzen da epea. Dibortzio konplikatuetan aldiz, ogei bi hilabetekoa zen. Tarte hori, gehiago zilatu daiteke prozedura berriarekin. Eta legearen kritikoek diote ere, notarioa aitzineko prozedurak gastuak hemendatuko dituela, lehen bikotearentzat abokatu bakar bat nahikoa baldin bazen orain aldiz bakoitzak berea beharko baitu. Hala ere, aldaketa berriak izanik, ez da nahikoa gibelapenik dibortzio molde berria eraginkorra den edo ez jakiteko. Eugakudo Past tribunal, Par contre la No prosi Jora enpuuzi, la ez da auzitegitik pasa beharko bainan aldiz prozedurak bi abokaturen presentzia eskatzen du. Leengo prozeduran, bi pertsonek abokatu bakarra izan zezaketen. Ixak e aoka adresoraun klian lo proje de konvenzion, Obegatioa Orain abokatu bakoitzak dibortzio akordioa igorri behar du postaz eskuratzea duen gutunarekin, eta hamabosteguneko epea bada gogoetatzeko. Data hori pasa ondoan, abokatuak notario bati igortzen dio akordioa, notarioak bermea agiria igortzen, igortzen dio abokatuei, herriko etxean horren berri emateko eta honela dibortzioa publikatua da. Ipermeoz abokatu fer la transkripsión definitif e Ez da orain dik bilana egiten hal, erranen luke abantaila dela ez epaitegira joan beharrizatea, denbora irabazte bat da. Aldiz, ez naiz segur ekonomiak eginen direnik, lehen abokatu bat aski baitzen bipertsonentzat, orain aldiz bakoitzak bere abokatua beharko baitu. Laguntza juridizionala eskura dezakenak, ez du ordaintzen eta bestela, bi abokatu Ordaindu behar dira. Espada mediorik beraz estatuak hartzen du bere gain, baina medioak izanik bi pertsonek ordaindu beharko dute. Beraz, biek medioak baldin badituzte, lehen abokatu batekin aski zen, orain bakoitzak ordaindu behar du berea.